Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Marka. Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim, syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabíjí ho, ale za tři dní po své smrti vstane. Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Potom přišli do Kafarná. Když byl v domě, zeptal se jich, o čem jste cestou rozmlouvali. Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. Ježíš se posadil, zavolal si svých dvanáct a řekl jim: Kdo chce být první, ať je ze všech poslední, a služebníkem všech. Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá. A kdo mne přijme, Nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal. Slyšeli jsme slovo Boží. <tějí významení> Sestry a bratři v Kristu Ježíši, v prvním čtení z listu svatého apoštola Jakuba jsme slyšeli mimo jiné tak a, také tato slova. Myslíte, že na darmu stojí v písmu duch, který v nás přebývá, má nás až k žárlivosti rád? Tím větší je však také milost, kterou dává. Proto se praví, Bůh se staví proti pičným, ale pokorným dává milost. Proto se podřizujte Bohu. Sestry a bratři v Kristu Ježíši, pokorně přiznat svou slabost, svou závislost na Bohu, na Jeho lásce, na Jeho milosti, Zvláště když prosím v modlitbě Pána o něco, tak to je jediný postoj, který může otevřít moje srdce, abych mohl přijmout tu velkou boží milost, kterou mi Pán nabízí. Modlitba, prosba. Má být tedy pokorná. A pokora, to je pravda o sobě. Pravda o tom, že já sám svým vlastním úsilím, svojí vlastní e, lidskou snahou nemůžu dosáhnout plně e, těch cílů, které e, po kterých toužím, i když jsou to třeba cíle dobré. Můj život je poznamenán tím, u každého z nás, že jsme jako lidé podlivem následků dědičného hříchu. A i když jsme přijali křest, který nás naplnil boží milostí, ve kterém od kterého je Kristus zvláštním způsobem přítomen v naší duši, tak Bůh nám některé z těch následků toho dědičného hříchu ponechává. A jedním z těch následků je, že jako lidé nejsme trvalé sami vlastní mocí, vlastní silou schopní konat dobro. Nejsme. A další následek, taky nejsme trvalé schopni e, svojí e, mocí e, žít podle boží vůle. To jsou věci, které bychom si měli pokorně přiznat a počítat s tím i v modlitbě, že prostě a jednoduše, e, díky tomu, že jsme právě těm následkům dědičného hříchu Vystavení a vystavování, tak nejsme schopni se modlit tak, abychom byli dostatečně pokorní před pánem. A dost často se nám je po každé, do té zvláště prozebné modlitby přimíchá to, že prostě chci Boha něčemu přinutit. Aby to udělal tak, jak si myslím já, že to je nejlepší. Aby výsledek té modlitby jsem jakoby měl pod kontrolou. Nebo měla. Ale to je právě to, o čem mluví dnes svatý Jakub. Bůh se staví proti pišným, pokorným, dává milost. Pokud si budu ve své píše myslet, že ovlivním výsledek té modlitby, tím, jak do toho Boha, promiňte mi ten výraz, budu hůčet a přesvědčovat ho, že já to vím nejlíp, tak potom nic nedosáhnu. A každý výsledek té modlitby bude špatně, protože nebudu schopen v tomto postoji i sebe lepší výsledek který i Bůh třeba opravdu chce sám, tak nebudu ho schopen dobře přijmout. Sestry a bratři, Bůh se staví proti pišným, ale pokorným dává milost, proto se podřizujte Bohu. Tato slova kež v nás vyvolají opravdu, opravdu, velkou touhu zůstat pokorný. Kež nám pak tato pokora před Bohem v modlitbě, ale i v celém životě nikdy nechybí. a Kež si ten dár také vyprošujeme, abychom byli pravdiví před Bohem a abychom byli schopni denně znovu a znovu Přijímat boží milost, která se nám nabízí nejenom v modlitbě, ale potom i v celém tom našem životě. Keďž si uvědomíme, že ne my, ale boží milost je to důležité. Ne my, ale Bůh je ten, který rozhoduje o tom, co je dobré a špatné, který nás vede k naplnění své vůle. A kež to tak Opravdu je, abychom si toto uvědomovali každý den. A pak to bude ta pravá pokora a pak skrze tuto pokoru nás Bůh ve věrnosti dovede až k sobě, jednou až do svého království. Amen.